Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa as-shabih unan tabi'ahum bi ihsanil a yumid din Allah unan madhura fa nerojim dhe vatim pritindim dhe faalik rkojim dhe rsa allavdadu bikimata Allah qofju bi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bifaminati shokat dhe jelata qindiekin katruuk drindidifun taksai bota të nerojazir i filuar të trajtojm othimin nga othimet më të rëndësishme që i bëri pejgamberi salasane e jetë në ti dhe një othimet që ti pa dëshim nuk ishe thirë vetëm othim mirë po ishte një njarje cila le gjurëm të saj thedh në hisurin njërzimit dhe ishte një nga njarët më të rëndësishme që ndodhën në kone pejgamberi të alihi salatu o salam Shpërëngullë e pejgamberit Alehi S.A.R. nga mekë e në Medina Se kur që kemë përmend Ka pasë më të vërtet Në gjarje Të më dha, mirë përkjash nga më të më dhat Më të rëndësishmet Dhe kësoj kam përapri Në gjarje të saktuara Ka pasë para pregaditje Diri sa erdi koha Dhe vet dhe i dërguari dhe Alehi S.A.R. Unis për në Medina Dhe Këmë përmendun të akimin e kaluar, se njësja ishte nga shtëpia e Bobekrit, rrëndi Allahu ta'ala anhu, dhe aty pegamës me kumtoj lajmen e margjës së lejes nga Zutë Gjellë Uala për të njësë, dhe nga aty edhe filloj edhe pregaditja edhe njësja. Ta është me pasi, ka ndalë pegamës sëllëm që nga momenti i parë i pregadit për i gjirat filloj të nëmërmirtë masa të ndryshme, sebepe të ndryshme për të korë sukses në këtë prekë, në këtë shpërngulli, në këtë odhtim të ti. Andaj e dini se Bubekri ja dha, pe deve, pe mërsum, e dha njërin pëj devëve e përnaj devën mirë për thamë me qmim unë dhe paguaj, nuk për e marë falas dhe kemi të reguar disa prej arsive, pëse e ka bërë këtë zote dhe nësë mirë, mirë, për po disa prej arsive, pëse pejgamberi s'asallëm, këtë ras nuk pranej dhuratë, dhe pëse zakoneshtë pranej të dhuratë, për këtë ras nuk e pranej. Dhe tash më nesën, mirë, për po, ishte strategia e pregaditur në mishë shumë interesanta. Pejgamberi Alehi s'atë të sëmë, e dinte se korejshtë e mejë kësë nuk do të lën as vend nuk do të lën lugin pa e kërkupe gamelin alayhi salatu wasallam andaj e Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu kishte ndërmarrë masën e duhura që të angazhon njerëz të caktuar që do të kujdesën për udhimin e tyre andaj ushtimi përgatiten shtëpinë e Abu Bakrit ndërsa djali i Abu Bakrit kishte një rol bari u Jebu Bekri kështë një rëllë dhe tashme edhe kishin për saktuar u dhërëfyësin i cili do të që njëmanë për me e marë këtë rukë për medina e këti u dhërëfyësit Përgënberi Sallam jadha devet nga që ishën dy deve dhe nuk ishën let me levizme to që a i të shkanë me një rukë kej tjetër ndërsa Përgënberi Sallam në vend që tisit kahveri ju që i bëndë të natë a Medinja unësë në të rrinë të kondërt unësë të kahjungu dhe u thaj disa kilometra dhe risa a rritë të kë një kodër e lartë dhe me shkëmbin e vështir në majete së cilës ishte një shpel e njohur si shpela e thaur dhe a ishe radiallat e ala anha thët në trasmetimin e saj për hegjretin, i dërguar i sa Alehi Sëratu Osramës bashkë me Ebu Bekrin që drua në kërshpil platë tri dit. Andaj, pejgamberi Alehi Sëratu Osramë i ndërmuar i këto masa që të fillan të rrugtimin për ju në rrugën e zakanshme, pasaj tri dit të fshije në shpil, dhe kërshu të veta. Dhe Ebu Bekri për cilë mënyrën e këti u thimit duke përmendë nësot detale të rëndësishme, një nga ato është se pegamerës në duke unë gjitë në kodër, më unë gjitë e i në atë mëmyrë që më sëllin të gjurmë të këmbëve të ti, e që të ishte një odhëzim për koreshtë për me i kapë. Andaj, thëtë të, të bubekër, radiallahu ta'alanu, etse i dërguar i alehi salatu osam, të dhëtë me pjesin ansore të këmbëve të ti, Kër një nuk shkel me shpu drejt dhe shkel me anësore, anë jasht me të këmbës të ti, pa dushim se në këtë rast edhe i bëm presion këmbës, për edhe i bëm presion të mbathurës. Nëse nuk është ashtë posyoni drejt dhe nga pa pashashpërënje e rungës dhe nga kështërë brep një këmbës që mështë dhe njërë, të të të të tharë, se më pa të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t u bërështë të bëthërat qfar në lojë që ishë në tonë dhe ta rëmë bërështë në eshte u kisë bëthërë në ato stepat e kodrës, në shkëpen, në që ishte patrë në mështirë dhe kërërinë të fundë, u raskëpen dhe ishte fështirë u më mështetë për mëvekërin dhe i sotë erën dhekë majja kodrës Kërë gëllarë të majja kodrës për nëse më fru të shpëllë ka tërëzmitime se i E e rënda, parate, në uvekë, dheja Rasulullah, unë e dhe të këtëm për ateje, që si shpej pospa në që kanë te, do në e kërsi, në pshihur, në jakrepë, në diçka e rëzik shpej, unë e më këtëm, në që se ka diçka, unë e dëmëtor për ateje. Kë ufët brena, shpej, këshpoj të sabrima në shpej, që ka moci nga të të të dhe, dhe, dhe një, në më hon, kafë shpej, në jakrepë, në jakrepë, është në këtë këtë këtë ke prurës, e në post. I mbjëdhë dësa vrimë, dhe pasë o u fëtë shkëllit, i dha shajt për njësër keja, po të brana i dhe të bërëja lëmë. Për njësër të më dhyni brana, dhe pasë o u fëtë brana, më ndoësi kukën e ti në brane e mekët përtë përshurë, nga lodhje e u dhjimit. Gjalli e mekët, që kërështë, është ngarkuar mbi aty. Çdo të lajmë se çfarë po ndodh me këtë. Domthon, ku po kërkohet çfarë po thoset po dëm po sa të cilës u inkurajton me ikën të dalëm këtu. A ndërgon sivojë Agjepti, prandaj ne jemi këtu për të lajmë çfarë po ndodh. Dhe kishqen çfarë strategji po tonë. Nga se sikurse ka aspektive jole opakërishte iri, ose vetë iri nuk është Mirë pa, ishte shumë i zuar një kjellë, një menqënë. Në nëndintës me levizë që nësë të në dëshime se ka poshkalli që um në gërëma. Andaj, u shëfëm këtë shpillë dhe duali e Ubekrit rrënte nga atën të shpillë bashkëve të i nëverën të shpillë dhe në Ubekrit. Ndërso, para në kohës të një zidhët, zbësën ka shpillën shkotën meke, që tje për përshkime se si ka flekë mjekës ka të një të një të një mjekje, lojme, që nështë kërë. Rëndë të të në ditë në mjekën, mërë të lojme, shkënë në qëfar për shvullohet, si për shkënë sitohet të, apo si për organizohet në kërështë që në radhë, në pasaj në të shqivë rëzëj, shkënë në prap të shqivën dhe lëmërën të përgjabirës asemëse qëfar për po ndodhë. Kërështë në mjekës kërë kon Fylde me shte e kapër e lirë, nga lëp dhe shtine, ti, e e li dhe së dhe se e ka nuk bërë bërë të një të shtjine, shtjine, e kapër e lirë, dhe ka atë të smetimi se e te qëtë e të ubat, e ka njërë për një kurët së kuar të këqabja, si presion të përpon lojme, se posë dhërë një kaj karapje në berja lejësat të osë, mirë për lirë, në të në beket, dhe Allah të alam, në kështë i njështë i vërtejë për qëtë posa të do një bajzët i esmaja e er që i kështë të utur një për në për një sajtë po për me një jetët bërgë kërënë së ofrës Ebuqeni i pënd të presët ka, ka shkuë baba nësë të atë nuk ti ka shkuë baba Ebuqeni është të një rjekër, arroganti dhe përse të karapat e, nuk në nëzërinë të trimnijas të burdi njëri që të katësafut e miruar, e nësështë të kërënë përdinë, anënaj nuk më mirë me kërkur, parër është në njëri këtë që e mështër, edhe këtë e përdinë. Andë e Abu Gjeri, e goditi, me një shuplak esmal, radiallahu ta'ala, as impresion, në sinjëlaj në këmarje, që nuk pokonë në të në marrë as informal për kërën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Me qeni e Mubekri, r.a. nuk është të përqër edhe bari me ti, Amri i Mufuhejra është një bari dhe njeri unë që shërbën të tek Mubekri njeri besushëm a i sënë të dele dhe në fali dele në sënëtë tek kruke e shperës poshtë shperën e shperën kodër i sënë aty këtë këtë se përme këllotë ose për arsion të tjera dhe i në banë të kështërë i mërnatër pasaj Bierde çuksit e del del veçan ku meta për gabimin sa sa rreka ku ka qenë Allahu taala. Next, i sinorganizon çdo gjë që shkruhet si duhet, me çdo gjë që është në radhë. I sinmarruash më ose refuzin çka pas 3 ditë kur të vë ditë të vinë tek shpilla timare për timin, të vazhduar punën tashmë në adet të mjedises. Nga se përgatitemi është të pidu së Pas 3 dite, kërkimit të nërshdojshëm, kërrejsh të mjekës të të të zhvënjihë, ka se 30 ishtë nërshdojshëm për me i fjarëk, e dines, dhe të tashme ishte pa mundëm i zëtën, nështë në të të uska pas pita tjera, pas delës, dhe kur ka më gërit, ka të të 30, dhe kjo ka shumë që të vruke, ka të shumë i njekërës, së në kapën, dhe të zhvënjihë, dhe dhe të të zhvërmas, Shkuan së kërkuar i pigaberin a njeje Svanë të Zaba të adet. Mirët, nuk kërëzuar për me e ka. Para së me përmëndu di të ndërët, të tëtë uafruan shumë të kështirë. Sa që disa prej, aturi që isë kërkuar për etim, me kërku ka ka zë, Dhe, cëjë, masë, në kërku kër për pigaberin Svanë, uafruan dhejeni të këtë këshëtë. Dhe ke ashtë të cej për ma sa në mëheke, se qështë të një rast e nëshë, Në i tha, me dike, me Allah, nëse në kush ku t'i kus shikon të këmë të ti, në, ishte pozitëlar me, po, a, si push, bjogëmë, menis, ozallem, he, në këtë e shikon të poshtëm, kom me në po njëna. Atër, ta me ka beri, sa sallëm, në t'kuptim, hashtë e uvekëm, në me qëtësahu, me rëvejtë, në nga se, në imi gjithë verët, që Allah është kumte, Allah, bashtet, të të retëtë me njëna. Në t'kuptim, në imi në mbrojtë në Allah, at As këtë gjë simbolik nuk patë më cime apo përreshte mekës me, me shqipur të kam të tyre Mirë po të shgëndyër, u këthyër prapë në mekës dhe posa përpënua 3 ditë, përreshte mekës nga njëraon vendosën një qimë të gartë, kush sielë, këta dy qënëf të gjalla për, për të dekë Një qindive për njerë, në dy qindive mërë të shpëndin, aje që kështë më cimej zimë të lidhër meke, pra, në veke, ose prau, s'kohë malinë. Më të të arritë me i silënë në veke. Që të të të vdekë? Duce dheve të nërë në atëku, e të pasurë fatash në atëku. A më të dheve për ka për të këmë të të më të fjarës, i rëqë në atëku kërë duce dheve, në kështë nësë kërës të zotë të e një lëllarë. Shumë pasurë i malë. Pra daj dhe duce dheve është të shumë lë ndaj më angazhuat kafisë, më, ka më angazhuat njërës për me kërku pejgarberi së er, në dhamë më alejhjë sënë. Pas të një të erdhë, në morë, a i këtë rëfysi, ishte i besushu, alëse të nuk ishte muslimanë, mi beshte i besushu, dhe i beshej pejgarberi alejhjë sërë atër ozënë, morën demën, pejgarberi sënë të vetën, me mojë ka të vetën, dhe unesëm në dhejtër të bedines. Dashmë këtu filluam me ndodhrën e xherë të interesanta për pikë për Mekkë apo Dier me gabim anëri sa zonë. Ne e u shtencë tira drejtson vache arët e Madinës. Por tek pjesë dashmë lutimit do godhemi shumë edhe ta xhivitet ato për person po mbyfto me Kaç se përkë rason dhe përfondi i përmandës së turbi të ksojë të përmendë që ose dashë një traktat historik mbi vao nëse do ripoten. Mund të më sepë dobive që cin pikë sot nga tërm gjora kje nërëzërrasht sakrificat e bodhe që e mërë i pega mëri sallallahu alë sallallahu alë. A thua e valë për kësë sakritikoj pega mëri Alëhissaruz? Pa dëshimësërra nuk sakritikoj përvejt në ti nëse nuk kishtë në nebojnë. Një të një shumë mirë, në vëdhëm, kemëram, se pega mëri Alëhissaruz onë ishte imbrojtër me e tërë. Po, kështë në nëshqerëci në në ngarë kjesë, pekesë, Nga se kërërën me dira se ta po përgërën përgërën pësëndimin, qëfarë thaën pasit? Ta këtu ka këshërruen dhe ka këshërruen. Kërëtë ku të mos nga rezime njëtë, në përgërën me dira përgërën me dira përgërën me dira përgërën me dira përgërën me dira përgërën. Nga ka këshërruen, fisit i rruen. Dhe faktër që ku të jetëruen, kërështër mekes, ta bëjnë t që mos të kemë të simu hafëmarë, kërë ishte fisi pejga mërësëm një për këpë nusë, ishte juat kërë ka fisi të ti, edhepse nuk i besonin për e ruatë në se antartë fisi të të tjura. Në të dhe edhe, kësh në në në respektë me që thatë që e me këndërshmaninë, andaj nuk përri në raport me me të, qëta në në përri të tjirë, andaj pejga mërësëm nuk kësh në në me me shumë e këmë prë këndë po paqlasim shokë ulfot për vërimsuar një herë në provë do të bëti vitet e universitetit për të tjerë atë sa që ju kaj po tjerë për të thënë shokë për të apshuar çelë fetë zonë që do po, të vrakë me çana bësua rrugës një kopë monshë ju gëlutja zonë rrugën po shapo se forse është rrose në 20 të kushtojë në opero po si pili pao me një porak edhe më çonë Psejur, prorungë, irogë, arra, në edhine. Pse jok? A e kështë e rrugët me istanë dhe miragë? A së përse të kështë e kështë e kështë e kështë e kështë e kështë përre. A mëjët me të dhëmë jara? Në kështë e kështë në porakë? Mirë po, Zote Gjallaj kështë e prancirë qëtë tashtë në rrugët e a e djireti, nëse rrugët e urakët, rrugët e ullët të shpetë, rrugët e ullët e ullët e ull Sakrimis e tjetë me ufori, me mësjonë, më në tjetë me në qërinë për arsujet. Kështë që me ka mësjonë, po sakrifikante, po e bërja të në modë për me dalë nga mekja, me më qërinë. Kështë që këte e, e, e, e autorizit për këtë qështë, e këte këtë për këtë, këtë. E vetë i rarë ro, rëngësënë, sakrimis me mërë, sakrimis me më arsujet, me planifike, me më organizit, në sakrimis në ufori, e, me mësjonë të bëjmë për shumë dhërëtë të zonë në bëja. Ndaj, i gjithë nga e pusimin e sakrificës të në pëllëtë kuptimin e qërëtë të ljodës të angajtët e kështu përkëmë. E dhita që marim ka këpjes është në shpecija malë në zonë që e në qërëtë të në qërëtë të në dhërëtë të në asë një situatë nuk është nuk është razumë, nuk është razumë, nuk është nuk është nuk është nuk ës Edhe ka të di, edhe në qëtërës e kohë të dhëtënë, Allah është bërërë. Andri Pesitari, ështër përshamë të nërë dhëtër, e kohë, nuk ka ndjesë shumë, kohë, në një një kërështë provo, kërështë telashë, rallë qëtë një kërështë, në qëtë e garbuar, ispravuar, kohë, qëtë kush të nërë në formële vajta, kërështë telashë e fort besoje gëngë. Ata i humsh prosokon. Çozozo. I duk usih jam kokë, çapo, diçka këta, diçka të tjera. Apo, çka bësh? Po, të merr se bëvetera. Mo doqpë me porrë tole, gjithpo. Çozo sot në natë. A pak po do gjëtia? A pak po të gjoven? Mesallosh të të smoku kushtin, mesallosh të të vrasë rop të poshtë. Qala u që yesulullallahu fala ghalibun lak. Sapo si u di dua, sapo u per qran, e kushtojm simetim. Kurqosh. Ai, besoj turr dhe nxorru, bashlit dhomjen e orës si një gam, shkoqet kryesore. Tur proktuale. Kthemi kallaxhën e vogël me këtë, ti me siguri hap porta me zonjën e orës, apo e kosa nuk e prendi, shkoqi kryesore në zite kolegjë të tij. Daj sa vret la pose te ura vetimi te togjë e orës në hotia. Në sebebe, ju që du materiale, ato që prejkënë në sebebe, e ato që sprejkër, ato që sebebe. E ato që sprejkër, po me zemër ato prejkër nuk me du, ato e sebebe, më të loja, më të loja, së këtë që prejkër. Ata e sa, përsham njëri njëtë maj sigurët, në sekojnë njët njëvë shumë njëpër, a po, e, e kam filonë, Zesor, një, shënë, se sa me a lojën dhe morënë. Njo është, më të shumë n Ndaj, kar vët, dintë sabrënjetarërë, besëntori, raportë malonë në e dhjelë, lëjët një, sikur se, lë kurë të pasuris, sikur se lë fëndë të vë frisë. Dë alonë është, sikur e besëmite kë në e dhjelë. Asta në dhërënë në e dhërënë për shkërë të vë frisë, e asta në të kërënë në e dhërënë në e dhërënë, më e përërë për shkërë të pasurisë. Në që po vargon apo fuqi e autoritetit të shtetit vetë zgjropë vajtë të çdo person. Ajo që merrëse ose sende bashkëpunëtorë, ku i dërgohet kjo secilan për atë meriton bashkëpunëtorësh të kulmit sakt. Dajojë që kopjes e dhërirë të datës mënyrë simbla morëse së vetërot. Të gjithë këto rmosht dhe vërcë në Duhet kjo, duhet kjo. Mosmë jelën anësja rastësistë. Hajtë se kërëti shohë. Hajtë i shohë. Në rastësitë, Mosle Kurgjo. Mosle Kurgjo rastështë, Mosle Kurgjo. Në rëzën njëri u këntu një, do të më dërmarë mosërët maksimale. Dhe dërmarëja mosërëve dhe sëbimëve nuk bjetë tesh nga qëtësikë ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mirë po, nuk i shëjtoj mosatë. Nuk i vjet sebepeve, në më thonu, karakterin e vendimarsën. Ato ka përbama e ja. Ato e në sebepeve. Ajo shkatë. Mjetë. Ndërso vendimari për efikasitetin e se sebepeve, kështë e vëndonë, Allah t'i në më të, al më më më më. Dhe kjo është ajo në mesotarë, e mesotarë. Se djedhën këtë aspektje, diso kategorinë. Një kategorinë, I shenjë teran Sebekët dhe i, i kënsideran vendettare për sukseset. Nëse ti ke kerba dhe në keke këputri, apoh dhe Sebek i películ përta plugin. Për, Nëni në nga pagë. Në një sëpjërës, tjerë, qëka fërë? Kështetë me na e!!!! Kështetë me naur e dhe ishme si marted? Pa po asni banit!" Yadhe ke ërë ka për bësht PD. Në përë të nga të këtër më estetora të cila është, kjo që žeia www fiorastra cinto cotirat le avoz de qua dator benik basta toka vz aspekt po prentio cum sa pora sa sposta ne este u ruga pasatora fere pasatora cus sta pasatora cus e percerco ca pasatora da vatu e pasatora fere والله جن دورت colo ce pasatora poate te more se beu chico e de gicet curtu botele vizeta courte postim te ajuta pe gabeeri sfalso sa a ceste brode gabeja de Kjo në dunja të në nërëzërën. Andaj, nëse në dunja, duhet me marrë këtë shumë së bjefërën, dhe këtë qëtë më të mëse të ndërë marrë. Bëdë një sukses sa këtë, dunjesë. I cili, edhe që nuk ndonë. Nuk ndonë dhe i sukses, për shumë. Ashtë dështim të iri parushën, s'ka ndonë sërallën, duhet këtë të nërë. Me gjithan, me sëmëtare, edhe në dunja, me gjithë se d Dë që dështimi vëtë këri baroshko, me që të dëshke të që të që e morë, në që fa se behen për bari cërëtë? E qëpa të nërmërëhet përgëstimi në heretit, apo që dështimi në heretit për bari baroshko? E që, që fa se vëtë të marë? Që fa se vëtë të marë? Për në e ka horën jahej përpoha, i fjartë të naqë, ka thërë, njerëzët më si kuytesë për gjendet, si kuytesët për mi nga marit, Vai expelled mi t'hoi ca ndazor që ne bëj një boj Ja emgor maus badin Bžemстав kjaerja Tahbqish ete ulishan Në itu baku av një për Sebefejбу se ka një arcyzik aë forke だë andes bër non salaries Kала weed maskcem engin ënd kekaera As syste njën higëni Kanga maje Untes ba dish mëtimi Poa concepejme Gëwallu Andaj, me shkodja me në. Nëj marja sebe me është pjesë për vërseme, kupti bitfesë, është pjesë për vërseme, në a të suksesë me të mesetore, së bashkë me, mështë lepër në në gjithë në gjithë në gjithë. Në dobitë, në që mëtë për më në mështë, të drëzër, a jështë ka në në bëjstë me të mesetore, është në gjurëja, me kërë i me të gjithë. Një me kërë n jo po shaqo pega me disa çështje. Në vëkëre, pas katërdit, çka thet, këtë matur tradisë e usin. Ai pse ka shënjëri mbi bocatë dhe dhumburin me çorë. Kjo është dhumbna matur i ndoshtë. Me çështa që ndatuat shumë serioze. Me korpusin e vajit të qoraçit ot u diçme të tjetër. Me ditë Cilat jam për qitën tonë. Me 310, atë që posiv, ne jemi në grup, hu jemi as në grup. As e përgambërisë sallatën, ne duhet të bëjmë koreksion më vonë. Unë ndo të gjej rugën e luglio mort me me ushëgëverë loqordën. A e hash këtë? Mësinëçëm. Angazoj e njëjtë grup të dy të besu. Beçkar akutive të dy të besu. Ti më haç. Dite më shumë të thotë të më zgjidhë, të më zgjidhë. Dhe do të bëhet më avancuar. Kur do të shohësh të bëhet një rekord, po kur përfporë dhe të dorësh të bëhet më avancuar kur i ka mund të fillosh edukacion. Edukacion komputer për forrelacion kontunale, ka një bilje më pak. Ka rëndësi. Apo dhe do të shëlni një bashkëmash, gazetë. Do të shëlni apo më çni, montet Nes në pasme të. Aitë delatë shumë qërë me imamë, apo me uforinë në besime në këmë më dhru prunë, shkërëm shumë në më. Në më. A është i meqëm? Nes në është i meqëm? është pasaj të rëshmiësë në në ië më të. Në kamë përmer shumë kërëte me që nisëm. Nes në kamë përmerë shumë kriterëte me që nisëm. Nes në kamë përmerë qërë. Njurtë, me dite si qka me përru po, që me përru, këtë ku, këtë vend, këtë citotë, këtë rëtharë, një bëndë që, dhe nësi nësivë, dhe nësi në mërë, nësivë, dhe nësi nësivë, dhe nësi nësivë. Ndaj, sikurëse, të këtë që të rësënë, njërë për njërës bëndë që, ku një halifë e brëndë, ka përëndër, se i ka nërë dhëmbët e gujësë, pas një dhëmbë i, -i ka përë Aja, manera, firemi, think, think kind of families, a taj që më të njëndra e kantëm, që e më të ndërë, që e më për në kështë. A taj të e të këjë mënëse, kërë më të dhejë këtë në të për të për më njësë. Kërë që një ndërë një një paralënë në borë zinë, një dërë që është për më të njëndrë, që në të dhejë kërë më të shkistë. E të nërë mësë, të ratë në të të Ma qe u duket tot bashkë. Ma qe u duket do të thotë kështu më rea. Ma qe do të çisuri. I kau ku po po për të çmëngarë gjithë tonë punë. Kësh të problem. Çet nje këto, këto të shohim. I bëj ti këtë gjogë. Shoh ti për gjogë, më bëj më gafë këtë to të famësi ti apo. Don't çe reagj. Ata ti ka më dukur ata e çica. Hëna çu. Hëna ka shohëti nuk ka pohrditë. E çika është Posham, dishukshavochok pici. Ne imaju. I udi so hogu tut me gazu. Da i pokhnyu me chril me gazu. No po. Yu to hak posham. Me keshukunyar zopasala, vse kak shiro. Nachikone chitye tyazhki. Poplyaz s rostami chukiye. Skopal mega pereza. Po. Skopal krupou forime, ne fasione, ne vrot, ne v mense, no mato che so, mala vedo. Menchigo problem so në ato më çrin ato pjekurin martoni ose çim çmëti vet challenge do të së vanti vetë çfarë do të bëjë drevat maziko vë rrasor dhe çfarë do të çam ne kam studiu deri sa roba ne mëse ne këto situacione që do të afektironë as të koshin tila çka është shumë tash proaktiv dhe rrugës do të çakapo rrugës si ka pavu për përgatitjen për çdo tëvojë inshallah na të kemi na shojë blet për rreth personave për të ndihmash السلام على محمد وعلى آله وصحبه